Niko na Dr. Onesmo Ilomo kutoka katika chuo kikuu cha Arusha. Yeye ni makamu mkuu wa chuo hicho. Ni miongoni mwa wajumbe ambao walikuwa kwenye bodi ya idara ya elimu katika kanisa la Adventist wa Sabato ambao hapa jijini Arusha yalipo makao makuu ya kanisa la Adventist wa Sabato Njiro. Umejisikiaje kuwa mmoja wajumbe wa bodi hii? Nimejisikia vizuri sana kwa sababu hii ndio malengo ya kwanza kuhudhuria kikao hiki tangu nimeteuliwa kuwa makamu mkuu wa chuo. Na nimefurahi kwa sababu kikao hiki kinazungumzia masuala ya maendeleo ya elimu ya kanisa katika nchi yetu. Daktar hivi karibuni mtakuwa na uh, fanya ya sita toka chuo kuanzishwa. Uh, pengine hebu nipatie maendeleo ambayo tunaweza kujivunia kutoka chuo kikuu cha Arusha cha kanisa la Adventist wa Sabato. Asante sana ndugu mtangazaji. Uh, chuo cha uh, Adventist wa Sabato kimekuwa na changamoto nyingi lakini tunashukuru Mungu kwamba tunapofanya hii haya mafari ya sita e, tunafanya maafari haya tukiwa na wanafunzi 2700 Tangu na wanafunzi 850 wakati ule tumepata kibali cha serikali katika mwaka 2006 Sasa kwa namna hiyo tunana kuna mafanikio makubwa katika e, namba ya wanafunzi yani enrollment ya wanafunzi imeongezeka sana lakini pamoja na hayo kuna mambo mengi makuu ambayo tumeweza kuyafanya kwa muda mfupi huu ambayo kwa kweli sisi tunasema kwamba ni maendeleo kiasi Kwa sababu tumeweza kujenga ukumbi mkubwa wa kuweza wa, ku, wa wanafunzi kama 1800. Alafu size tumeanza tena kujenga bweni la kuweza kwa komodeti wanafunzi mia, mia mbili. Na vile vile tunashukuru Mungu kwamba tumeweza tumefanikiwa kwamba kuweka viti ambavyo ni m ni special vile vita ambavyo havihami katika madarasa ya kisasa katika madarasa kama sita na tutategemea kumaliza madarasa kama 15 na ukumbi mkuu. Karibu miaka iliyopita tulikuwa tukisikia chuo cha Arusha kikiwa kinasimamiwa na viongozi ambao wanatoka nchi za nje. Pengine hili la kuongozwa na wazawa limewapa changamoto gani hasa? ndugu mtangazaji, nataka ni kuambie kwamba uongozi ni uongozi. Unaweza kupata viongozi kutoka nje ambao wanaweza kufanya kazi vizuri. Lakini mimi na amini kabisa uongozi ni kipawa ambacho mtu anapewa na Mungu. Na tunawazawa ambao wana uwezo mzuri kabisa wa kuweza kushikilia vyo hivi au kushika madaraka haya na kuongoza vyo vikaenda vizuri. Na kwa muda mfupi huu ambao naanza kuzungumza ni kwamba tuna kiongozi ambaye kwa sasa ni kiongozi mzuri sana, e, Profesa Emmanuel Matiku ambaye ameanza kazi yake mzuri mwa mwaka huu kwa muda mfupi tu ambao ameshikiria hiki chuo tumeona kwamba kuna maendeleo makubwa ambao huenda labda tungifanya hata miaka miwili au mwaka mmoja. Kwa hiyo nasema kwamba eh, hata wazawa wana uwezo mzuri wa kuongoza chuo. Inategemeana ni mtu ana gani. Hicho kikuu cha Arusha ni miongoni mavio vikubwa hapa nchini Tanzania vinavyotambuliwa na serikali. Lakini tunaelezwa kwamba changamoto liopo ni ukosefu funzi wa wanafunzi wanaokuja kusoma uh, uchungaji. Uh, hitaji ambayo ni kubwa sana katika kanisa la Adventist wa Sabato nchini Tanzania. Uh, hili mnalijaribu kulitazama vipi ili kupata wanafunzi wengi na hili likoje hasa? Asante ndugu mtangazaji, uh, nafikiri hiyo ni changamoto kubwa si kwa chuo. Naweza kusema hiyo ni changamoto kubwa kwa kanisa. Kwa sababu kama chuo, chuo kiko pale ndio ni chuo cha kanisa lakini kimewekwa pale kutoa mafunzo kwa watu mbalimbali. Lakini ukiangalia katika hii idara ya uchungaji ambayo ndio nguzo ya kanisa nafikiri kuna kitu ambacho kinatakiwa kifanyike zaidi hasa kwa upande wa uongozi wa kanisa kwa sababu wachungaji mara nyingi mtu anaposomea uchungaji akimaliza masomo yake anakwenda kufanya kazi katika kanisa liliilosomesha ni vigumu sana kupata kazi katika eh, sekta nyingine za nje huko kwa ni kwamba eh, labda kanisa liangalie njia gani za kuweza kuwa sponsor hao wachungaji ili kwamba waweze kuja mafunzo katika chuo chetu. Sisi ambacho kitu tumekifanya tu ni kwamba tumejitahidi kurahisisha usajiri wa hao wachungaji wa kuongea na TCU ili kwamba TCU iwaruhusu hao wachungaji waombe watume maombi yao wa moja kwa moja chuo kikuu. Alafu si tukishapokea maombi tuupeleke TCU. Hilo ndo jambo ambalo kubwa tumelezea kulifanya. Na jambo lingine ambalo tumeweza kulifanya ni kuanzisha uh, program mbalimbali mbali za kuweza kuwasaidia wachungaji ambao hawana hawana qualification za kujiunga na chuo ili wapate kwa, qualification hizo za, za kuingia na kwenye kwa upande wa degree. Kwa hiyo tumeanzisha certificate ya theolojia pamoja na diploma ya theolojia Certificate ni miaka miwili na kimeweza miaka miwili akishinda vizuri anaingia diploma miaka miwili, kimeweza diploma anaingia uchungaji miaka mitatu. Ni course gani ambazo mnazitoa pale uh, chuo kikuu cha Arusha? Asante kozi ambazo tunazitoa pale ziko nyingi lakini zimegawanyika katika sehemu tatu. Kuna kozi za upande wa masomo ya biashara na kuna kozi za upande wa masomo ya ualimu na kozi za masomo ya theolojia. Kwa upande wa masomo ya biashara tuna kozi kama kumi. Tukianza na masters ya business administration, bachelor of business administration katika area ya accounting, marketing, human resource office administration. Vile vile tuna diploma katika area ya accounting, marketing, human resource. Na tuna certificate katika area ya marketing. Chuo kikuu cha Arusha ni chuo cha kanisa na kinatoa kinafundisha kwa kufata uh, falsafa ya kanisa la Adventist Lakini hapa sasa kuna homlongo kwamba mtu anaomba, anapitia TCU na muonekano inaonekana kwamba hata hivi sasa wanafunzi wanaokuja pale wengi sio ambao ni wadiventisa Pingine hii changamoto mnatazama vipi? Asante sana ndugu mtangazaji, na nashukuru sana kwa swali hilo zuri. Ni kweli hiyo ni changamoto kubwa sana kwa sababu kama ulivyosema hiki ni chuo cha kanisa na chuo cha kanisa kina maadili yake ambayo e, kingependa wanafunzi wafate Lakini kwa sababu ya system ilivyo kwamba wanafunzi wote lazima waombe kupitia serikali TCU. Kwa hiyo mnapata wanafunzi ambao huenda hata kupenda kuja katika chuo kidogo cha Arusha. Lakini kitu ambacho tunafanya kwa sababu ni sehemu ya filosofia yetu ya kanisa, wanafunzi wanapoingia katika chuo chetu, wanapofika kwa mara ya kwanza tunawafanyia kitu kinaitwa orientation. Tunawaeleza maadili ya chuo chetu. Nini tunataka wanafunzi wafanya. Na kwa, baada kwaeleza hivyo inabidi wanafunzi wakubaliane na hayo kwa sababu hayo ni pati ya Yeah, yeah, yeah. ni sehemu ya kacha utamaduni wa, wa kanisa. Kwa hiyo wakikubaliana nayo wanajaza fomu basi wanaendelea na program. Lakini ndugu mtangazaji na nataka nikueleze kwamba hatujaona tatizo kubwa sana. Wanafunzi wengi wanafurahia program zetu na wanafurahia maadili yetu ya pale chuone. Kwa hiyo kwa njia hiyo tunasema kwamba ni njia moja hapo pia ya kuweza kueneza injiri kwa hawa wa ndugu zetu ambao si Adventist unatoa changamoto gani sasa kwa washiriki wa kanisa la adventisa wa Sabato katika uh, ku, ku, kukisaidia chuo hiki ambacho kinaonyesha taswira ya kanisa la Adventist wa Sabato katika yale ambayo anajifunza chini ya falsafa ya kanisa hili uh, mimi ninachotaka kusema tu kwamba kwa shiriki maki kwa muda mrefu sana walikuwa wanapicha wa wana picha mbaya kuhusu chuo kikuu cha Arusha lakini naomba sasa wa, wawe tu na imani na chuo kikuu cha Arusha wawe na imani na uongozi kwamba kwamba Kikuu cha arusha kimedhamiria kabisa kupanuka na kimedhamiria kabisa kueneza inji, eh, eh, elimu ya kisabato. Kwa hiyo mimi ninachoomba tu kwamba washiriki wajaribu wa, ku kisupport Kikuu kikucha arusha kwa mali na hali Tutakwenda katika makanisa mbalimbali na tutawajaribu kuwaeleza programu zetu zinazoishi tunazotoa lakini tunachoomba ni kwamba support sio support tu ya pesa lakini hata support ya mawazo. Nashukuru sana. Limetolewa wazo la kwamba muwe na matawi katika sehemu mbalimbali na hasa jijini Dar es Salaam. Hili unaitazama vipi? Mimi hilo naitazama kwa mtazamo chanya kwa sababu hilo ni wazo zuri sana. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba hilo dabit tulikalie chini na kazi ili kwamba ikiwezekana na kwa neema Mungu tukiliwakilisha eh, tuki kwenye vyombo vinavyo vyombo vya chuo, basi ikiwezekana tuanzishe tawi pale Dar